Говор и пение 11 лекция от учителя държа на предобщия окултен клас на 1 декември 1926 г. в София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди Размишление Четоха се свободните теми. За следния път пишете върху темата Горение без дин. Упръжнение Ръцете пред гърдите са свити умруци. Ръцете нагоре, на страна и разтваряне на умруците. Това упражнение се прави няколко пъти, като при последното поставяне ръцете на страна с разтворени умруци се прави трептение с китката. Само китката се движи ускорително. Изпейте упражненията, тъги скърби, вдигай, слагай и мисли, право мисли. Пението и говорът представляват голямо изкуство. Те се дават даром, но не се налагат. Изобщо за характера на човека се съди по степента на неговата музикалност. Колкото по-музикален е човек, толкова и характерът му е по издържан Колкото е по-малко музикален, толкова и характерът му е по-неиздържан. Да бъде човек мулика, музикален, това не значи да свири и да пее, но да има дълбок вътрешен усет към музиката. Когато съвременните хора дойдат до определена възраст, те казват, «Ние сме възрастни вече, нека младите пеят». И наистина, в България пеят само младите, докато не са женени. Щом се оженят и те престават да пеят. Ще срещнете и възрастни да пеят и да свирят, но само тогава, когато пението, свиренето е занаят за тях, с който изкарват прехраната си. Щом забогатеят и те престават да пеят и да свирят. Казвам. Когато пението и свиренето станат еднообразни, ние се намираме пред механически процеси. Музиката трябва да бъде жива, разнообразна. Опитайте се да изпеете песента «Любов ме озари». Когато някой музикант твори и създава, той винаги изразява нещо колективно. Той сам нищо не може да направи. Хиляди същества, хиляди духове вземат участие в Неговото творение. Когато ангелите пеят, и хората могат да пеят. Щом ангелите млъкнат, и хората престават да пеят. Когато човек пее от душа, с дух, в него се явява изблик на чувства, които представляват разширение на сърцето, а в ума тече повече мисъл, повече сила. Питам, каква мелодия ще дадете на думите «Любов, Мелзари»? А ако дам като задача на класа да намерите съответна мелодия на тия думи, какво ще направите? Музиката внася в душата на човека разширение, в духа, сила и мощ, сърцето мекота и топлина, а в ума светлина и свобода. Говорът на музикалния човек е мек, приятен. За такъв човек казват, че говора му е задушевен, топъл. Който иска да придобие това качество, той трябва да обича музиката. Който не обича музиката, той не може да говори правилно, музикално. Когато човек носи в себе си божествената любов, той говори музикално и пее хармонично, правилно. Той никога не мисли за смъртта, за противоречията в живота. За него съществува само една идея – живот и безсмъртие. Който пее и свири от любов, той се намира в общество на музикални хора, които го вдъхновяват. Ако човек пее без любов, той остава сам. Не може да привлече музикални хора около себе си. Щом не е обиколен – с среда от музикални хора, той не може да се вдъхнови. Пение без вдъхновение е механично действие. Всички трябва да работите, да развиете в себе си музикалното чувство. У един от вас не е развито времето, от други памета, от трети разсъдливостта, от четвърти милосърдието и т.н. Изобщо всички трябва да работите съзнателно върху себе си, да развиете това, което ви липсва. Музиката е почивка за човека. Когато се уморите, попейте малко и си починете и след това продължете работата си. Правилното пение подразбира изразително пение. Кои тонове отговарят на думата любов? Мнозина от вас могат да напишат мелодия на дадените думи, но се боят от критика. Едно трябва да имате предвид – хубавите работи не стават лесно. Много условия се изискват, за да се създаде една хубава работа. Истинското пение включва живот, подвижност в гласа. В мелодията на песента «Любов ме озари» трябва да има нещо, което грее, което съживява човека. Значи мелодията всякога трябва да отговаря на думите. Казва се «Любов ме озари, душа ми разшири» Коя сила внася разширение? Топлината внася разширение на телата. Духът ми укрепи. Коя си укрепва духа? Мисълта. По-нататък е казано И благост в мен всели. Питам, може ли благост да се всели? Според мен благоста не може да се вселява. Това е поетически израз. Само разумното може да се всели в човек. Само живи неща се вселяват. Следователно, ако разглеждаме благостта като мъртво нещо, тя не може да се всели. Ако я разглеждаме като живо нещо, тя може да се всели. За да бъде благостта жива, ние трябва да си представим, че зад нея седи някое разумно същество, което я носи. Щом благостта оживее, тя може да се всели в човека, тя може да закрепи духа му. Ето защо и поетическите изрази трябва да се преработят, да станат живи. Думите любов, на озари» представляват кости, скелет на нещо, което трябва да се облече в мускули. След това вече духът и живота може да дойдат, да оживеят, да удохотворят самите думи. Това може да направи само онзи поет, който истински разбира нещата. За сега песента не върви, понеже още не се е явил този поет. В дадения случай, нека всеки от вас направи опит да даде мелодия на песента и от всичките образци ще извадим най-хубавото – да създадем една хубава песен. Питам. В какво седи красотата, хубостта на човек? В неговото лице. Лицето пък е израз на човешкия ум. Клетките, от които е направено човешкото лице, се отличават с голяма чувствителност. Благодарение на тази чувствителност, те могат да придават израз на лицето. Всичко, което сърцето преживява, се отразява на лицето. Милосърдие, кротос, въздържание, благост – всички тия сложни съединения се отпечатват върху лицето на човек. Де е сърцето на човека? На лицето ли? Де му му? Начелото специално? Ширината на носа пък специално изразява сърцето. От тази широчина се определя и дишането на човека. Ябълките на лицето са във връзка с стомаха. Когато ябълките са много изпъкнали, стомахът на човека се намира в неестествено състояние. Човек трябва да се наблюдава, да изучава лицето си и при всяко мръдване на мускулите да прави научни изводи. Мускулите трябва да бъдат пластични. Очите, например, не трябва да бъдат нито много хладнали навътре, нито много изпъкнали. Когато очите изпъкват навън, това се дължи на отайки, които се набират около тях. Човек трябва да следи за очите си, да бъдат в нормално състояние. Мислите, чувствата и волята на човека оказват влияние върху всички органи на тялото му. Като знае това, той трябва да бъде внимателен, да води чист живот, да не накърни правилността на своите органи. Когато органите са били създадени, те са имали правилни форми. Починявали ли са се на известни закони? За създаването на тия органи са взели участие ред разумни същества, които са работили в различни области. За пример, стомахът е направен от едни разумни същества и в специална област. Друговете е от други разумни същества и в друга област. Мозъкът е от трети разумни същества в трета област и т.н. Всички органи са създадени от разумни същества и по разумен начин. Човек е поставен в тялото си като ученик да учи. Човек сега учи как да контролира мозъка, дробовете и стомага си. Докато се научи да ги управлява, той ще преживее ред катастрофи и ред катаклизми. Тия катастрофи хората наричат смърт. Някой преживее една катастрофа и всички казват «Умря този човек». Какво подразбира смъртта? Смъртта не е нищо друго, освен експлозия на един от главните органи в човека. Тогава хората казват «Еди кой си умря, замина за онзи свят». Да, машината на този човек се развали, а машинистът замина, Откъде да търси майстори да ремонтират машината му, да започне отново да функционира? Казвам, пени има и на този и на онзи свят, само че на онзи свят ще пеете по особен начин. Някои мислят, че като вземат перото в ръка, с един замах ще напишат песента. Не, работите не стават така лесно. Ако нещата можеха лесно да стават, Първ Христос би оправил света. Той щеше да каже една дума и светът моментално щеше да се оправи. Защо светът не се оправи изведнъж? Това не е ваша работа. Ако искате да разрешите този въпрос, вие сами ще се спънете. Вашата задача е да оправите себе си. Всеки сам трябва да си каже. Аз трябва да стана музикант, аз трябва да обичам, аз трябва да мисля право. Когато постигнете това нещо, вие ще придобиете всичко, което желаете. Щом разберете правилно нещата, вие ще можете да ги предадете и на другите. Това показва, че всеки човек е свободен да възприеме или да отхвърли божественото. Щом го приеме веднъж, той не трябва вече да се отдалечава от него. Съвременните хора се движат между две крайности. То съзнанието им потъпнява и те се скриват в себе си, то се разсветлява и те излизат навън. Има известен род охлюви, които някога са излезли от черупката си без да са били готови за външните условия и сега страдат не могат да се върнат назад. Тогава и на вас казвам. Дръжте черупките си, докато не измените формата си, докато не се пригодите към външната среда. На същото основание и възгледите ви трябва да имат такава форма, която да ви помага. Следователно, всяко нещо, което ви занимава, трябва да има пряко отношение към вас, да ви помага в пътя, в който вървите. Ако мислите и чувствата ви помагат, ако не ви помагат мислите и чувствата, защо са ви те? Ако музиката, науката не ви помагат, защо са ви те? Ако добродетелите не ви помагат, защо са ви те? Всяко нещо трябва да е на мястото си, да принесе известна полза. Съвременните хора гледат повече на външната страна на живота. Кой какво има, какво положение заема и с това спъват развитието си. На това основание Бог държи съзнанието на много хора непробудено, да не би преждевременно да се пробудят и да станат нещастни. Няма по-голямо благо и щастие за човека от това, да се пробуди съзнанието му. Обаче, ако съзнанието на човека се пробуди преждевременно, когато не е готов за това, то е равносилно на положението на човек с болен стомах. Ако поканят такъв човек на огощение, той не може да вкуси от нищо, защото стомахът му е развален. Той погледне към това ядене към онова ядене и казва Щастиви са унези хора, които могат да ядат. Ако вкарате един невежа в една библиотека с класически книги, какво ще се ползва той от тях? Нищо не се ползва. Той нито може да чете, нито може да разбира. И тъй. От вас се изисква здрава, солидна мисъл, както и здрави, устойчиви чувства. Ако човек не държи в ума си такива мисли и чувства, той ще изпадне в тягосно състояние, ще се отекчи от живота си. Също така, ако пеете една песен няколко пъти наред, най-после ще се отекчите. Това показва, че в тази песен липсва нещо живо, което колкото повече се пее песента, толкова повече да я осмисля. Музикалният човек сам внася нещо ново, нещо живо в песента, която пее. Ето защо каквато песени да пее, той не се оттекчава. Песните са резултат на чувствата на човека. Бълките, нуждите, радостите и скърбите на хората са се Изразили в песните. На това основание всеки човек може да има своя песен. Българските песни имат два ясно очертани характера. Едни от тях са тъжни, а други хороводни. И в едните, и в другите песни липсва нещо в музикално отношение. Истинският певец трябва да влияе на сърцата на хората, да ги разчувства. Някой пее, заплакала е гората. Гората плаче, но хората не плачат. Понякога певецът плаче, а хората не плачат. Когато пък хората плачат, певецът вече не пее. Има случаи, когато някой говори, а хората, които го слушат, се смеят. Всички около него се смеят, само той не се смее. Друг път говори и сам се смее, а който го слуша не се смее. Защо хората се смеят? Унези от вас, които са по-напреднали, нека отговорят на въпроса по какво се отличава напредналият ученик. Сега, като говоря за музиката, намирам, че малко хора са истински музикални. Повечето започват с техническата страна на музиката. Музиката има много страни. Тя има сложен характер. Тъй, защото техниката в музиката е само едната и страна. Ние се интересуваме от музиката главно от възпитателно гледище. Възпитателната страна на музиката представлява нейната научна страна. Който има свободно време, добре е да се запознае с теорията на музиката, да може... Да превежда от една гама в друга. Когато влизате в окултна школа, пазете се да не изпаднете в заблуждение, да мислите, че много знаете и разбирате. На това основание всеки може да каже, че иска да бъде свободен, да се движи дето иска, да мисли и чувства каквото иска, да прави каквото иска и тъй надава. Да иска човек да прави каквото му дойде на ум, да е свободен. Това е равносилно да мърда, да движи листата на, съ... на свещената книга. Казвам, никой няма право да мърда листата на свещената книга. Какво ще стане с тази книга, ако всеки пожелае да движи листата й? Всичко напечатано вътре ще се изтрие. Следователно, когато и вие се приближавате един към друг, трябва да пазите свещено мълчание, да не се изтривате. Който изтрива божественото в другите, ще го изтрие и в себе си. За пример, някой човек е груб, а вие се заемате да му въздействате, да го изправите. Не се занимавайте с другите хора. Вие не сте изпратени на земята да изправяте хората. Да се занимаваш с работите на другите хора, това значи да изтриваш ръбовете по кората на дърветата. Бог е определил специални същества за тази работа. Острият ръб е толкова як, че мъчно може да се изтрие. Покажете един педагог, който е могъл до сега да утъпи острия ръб, в характера на някое дете. Ако мислите, че ще намерите такъв педагог, лъжите се. Аз виждам деца, които постоянно се движат около учителя си и всичко, каквото той им каже, изпълняват го. Обаче, отдалечат ли се от учителя на една крачка само? Започват да го подиграват, да му се смеят. Значи, те са го лъгали. Сега и на вас казвам, не мислете, че можете да ме залъгвате, че съм изгладил ръбовете ви. Аз сам не искам да изглаждам ръбовете ви. Ако помисля, че мога да изгладя ръбовете ви, аз ще се самоизлъжа. Аз оставам хората свободни. Мене ме интересуват хората до толкова, доколкото имат отношение към Бога. Вън от това те не ме интересуват. Следователно, когато и вие се доближавате един до друг, пазете известно разстояние помежду си, да не се изтриете. Някой се приближи до някого и каза, Този човек е много остър, трябва да стоя далече от него. Да, не се приближавай до този ръб, заобиколи го, стой на страна, да не те обуде. Ако ти си жива книга, ще крутуваш докато господарят дойде. Само той има право да отваря страниците на тази книга. Някой се оплаква, че не го обича личееди, кой си бил обичан повече. По какво познавате, че някой човек е повече обичан от вас? Ако имам две шишета, едното сместимо с 10 кг, а другото 1 кг и ги напълня с вода, можете ли да кажете, че първото шише обичам повече? Някой ще каже, че обичам първото шише повече, понеже съм турил в него повече вода. Питам, какво ще кажете тогава, ако в шишето, което съдържа 1 кг течност, Турия първокачествена вода, а в по-голямото турия вода от второ качество. За предпочитане е по-малко вода, но по-доброкачествена, отколкото повече вода, но второкачествена. Това показва, че шише, шишето се цени по съдържанието. Му. Ако по-голямото шише има по-добро съдържание, ще има по-голяма цена. Тъй, защото когато казвате, че някой човек е повече обичан, това значи, че съдържанието на този човек е по-ценно от съдържанието на останалите. Кой човек може да бъде обичан? Само онзи човек може да бъде обичан, който никога не умира. Обичан е онзи, който никога не гладува и не жадува. Обичан е онзи, който си ромах не става. Всеки човек, който умира, който гладува и жадува, който е изложен на всички мъчноти в живота, такъв човек не може да бъде обичан. Той е изпратен на земята да се изправи, за да бъде в последствие обичан. За какво обичат певеца? Певецът е обичан не за своята красота, нито за своето богатство и знание, но за пението. Гласът на певеца е неговото съдържание. Певецът може да е красив, може и да е грозен. Важно е какъв е гласа му. Ние се възхищаваме от доброта, до от правата мисъл на добрия човек, но не е от неговото лице. Доброто в добрия човек се вижда в неговите очи. По отношение на доброто и на разумността, умът е по-важен от лицето. По отношение на добротата, доброто сърце е по-важно от очите. И тъй, човешкото лице става толкова по-ценно, колкото по-добре изразява живота на сърцето и на ума. То е огледало, в което се отразяват ума и сърцето на човек. Когато влезе в невидимия свят, човек и там носи лицето си. Много хора, като влязват в невидимия свят, се объркват поради голямото външно еднообразие. Човек трябва да има голямо прозрение, за да намери вътрешното разнообразие във външното еднообразие. Ако в невидимия свят търсите приятеля си, няма да го познаете изведнъж. Голямо усилие, голямо прозрение се изисква от вас, за да го познаете. Най-лесно ще го познаете по говор. Сега хората говорят зонзи свят, за неща далеч от тях, които не ги ползват много, а най-важното за сегашния им живот – музиката и пението остават на настрана. Аз бих желал всички да пеете и да свирите по най-новите правила на изкуството. Всички трябва да пеете така, че в песента ви да има чувство, мисъл, да има светлина и топлина. Една от задачите на ученика е да знае да пее. Ако не може да пее, той трябва да изучава пеенето като пръв и необходим предмет в школата. Който не знае да пее, той не може да бъде ученик. За окултният ученик музиката е един от важните предмети, които му служи като броня, да го предпазва от външните и вътрешните неблагоприятни условия. Музиката служи за равновесие, пази човека да не се увлича в лошите страни на живот. Музиката същевременно закрепва човека. Тето и да ходи човек, щом пее, той се намира в безопасност. Между музикалното чувство и разсъдливостта на човека има известно съотношение. Колкото по-музикален е човек, толкова и разсъдителните му способности са по-силни. Значи, никой още не е намерил съответна мелодия на дадените думи. Дето има любов, там може да има и мелодия. Ако няма любов, и мелодия не може да се яви. Какво означава буквата М в думата мелодия? Тя показва, че за да се роди някаква мелодия, първо трябва да пожертваш нещо от себе си, да го посадиш в земята, да умре там и после отново да изникне, да цъфне, да върже плод и да усрее. В една душа може да има мелодия само тогава, когато тя е милнала през живота и е разбрала неговия смисъл. Когато военният отиде на бойното поле и се върне като победител, той започва да пее свири на мажорна гама. Ако военният се върне победен, започва да пее и свири на минорна гама. Победителят пее свири с диези, защото е спечелил нещо. Победеният Пее и свири с бемоли, защото е изгубил нещо. Мажорната гама внася разширение в човека, а минорната – свиване. Ето защо винаги трябва да става приливане, смяна между мажорната и минорната гама. Като знаете това, опитайте се да създадете мелодия на дадените думи. Нека поработят върху нея и млади и стари, да видим какво ще излезе. Питам. Колко нишки трябва да вземете, за да изтачете един хубав купринен плат? Една, две, три или десет нишки. Достатъчни ли се за целата десет? Не. Стотици хиляди нишки са необходими, за да се изтаче един купринен плат. При това тия нишки трябва да бъдат преплетени така, че предплатът да бъде навсякъде еднакво гладък. По същия начин и музикалните произведения са изтъкани от безброй нишки, добре съчетани в едно цяло. Когато някой казва, че не е музикален, това значи, че той е взел само десетина нишки за своята песен, а са необходими още хиляди нишки. Казвате, кога ще постигнем това? Работете всеки ден по малко. Днес 10 нишки, утре 10 нишки и неусетно ще изтъчете своята песен. Съвременните хора са заставени по неволя да работят, да четат и да пишат, да учат, да градат къщи и тъйнатата. Ако не беше неволята, те не биха работили толкова много. Ако бихте живели в тропическия полюс, сякте ли да градите такива солидни къщи, каквито градите днес? Днес хората градят големи, високи къщи, без да са хигиенични. Хигиеничната къща трябва да отговаря на известни условия. Тя не трябва да бъде нито на много сухо, нито на много влажно място. Светлината Светла трябва да бъде къщата, но това не значи, че светлината и трябва да бъде изобилна. Силната светлина вреди на очите. Светлината на свещите е по-лека, по-приятна от електрическата. И когато нашите мисли минават през тъмни среди, ние сме недоволни, защото не можем да ги използваме правилно. Задачата в живота ни е да преодолеем всички мъчноти, всички спънки и препятствия, като се ползваме от мъдростта и знанието, което Бог ни дава. Всеки ден ни се дават известни опътвания. Започнаш да ядеш, нещо ти казва, стига вече. Спечелиш хиляда лева, мислиш как да спечелиш още, нещо ти казва. Достатъчно, достатъчно са толкова. Пишеш някаква работа, нещо ти казва. Спри. Не продължавай повече. Съвременните хора не се поддават на ти опътвания. Те поступват точно обратно. Когато им се казва да спрат някъде, те продължават да вървят. Когато пък им дойде някоя светла идея, те я отлагат. Не Дойде ли ти някоя светла идея в ума? Трябва веднага да я възприемете и да почнете да работите върху нея. Щом нещо ви каже да спрете? Слушайте се в този глас. Вие трябва да се подчинявате на божественото себе си. Когато ви каже да пеете, пейте. Това не значи да започвате, че да не мътнете. Някой иска да каже нещо, но мисли обикалия, не знае откъде да започне. Когато искате да кажете нещо, изкажете се свободно, като мислите, без да имате предвид, че ще ви ще ви разбират ли другите, какво ще кадаш от хората за вас и т.н. Говорете направо по въпроса, без никакви смущения, без никакви съображения. Когато говорите пред Бога, Говорете свободно, направо, без злоби Когато говорите пред хората, говорете както намирате за добре. Изобщо, вие трябва да имате високо мнение за хората, да ги държите на такава висота, на каквато държите и себе си. Само така може да се създаде силна връзка между вас. Тази връзка пък ще помогне за преодоляване на вашите недъзи. Това се изисква от всички хора, а най-много от окултните ученици. Много се дава на окултният ученик, но и много се изисква от него. И тъй. В думите любов ме озари липсва нещо. Какво им липсва? Живот. Само животът озарява човека, а в живота като важни елементи влизат светлина и топлина. В този смисъл истински приятел е онзи, който може да стопли и озари човек. Този човек носи живот за тебе. Когато отиваш при някой човек да искаш пари назаем, ако ти е приятел, той още отдалече ще отвори касата си и ще каже «Аз приготвих една топлинка за тебе. Заповядай!» Това значи вътрешно разбиране между две души. Дето има разбиране между душите, там има и хармония, и музика. Сега, като знаете тези положения, Работете върху дадените думи да напишете някаква мелодия. Може да напишете и припев на тази мелодия. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Едина лекция от учителя, държана пред общи окултен клас, на 1 декември 1926 г. в София.